Dat is sondag aan en het is net so skyns na 7 uur, skyns na 19 uur, afhang hoe jy die tyd uitspreek en jy is by die rechte plek oor jy moet nie weggaan nie, jy is by net radio sa, netradio sa en ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za hierdie informatie is jy self, om bykie daar rond te kyk op die webwerf, kyk bykie na al die inlichting, maak jy self met alles wat daar beskikbaar is, soos byvoorbeeld al die omroepers en die programma wat uitgesaai word en tye, en dan ook die archief, potgooi, Engelse podcast, waar jy kan luister na vorige van die programma wat al reeds uitgesaai is, en om ook die inlichting vir andere mense te laat kry, vir jou vriende kring, vir mense vir wie jy omgeer. Dank net een bykie aan die eeuwigheid, net vir so oomblak. Dank aan die eeuwigheid. Hier waar ons nou onsel bevind is die tydelike. As jy nou sterk is, word jy daak so 120 jaar oud. Maar mense, dit is niks. Dit is soos ontredde reen een ronde nul op een kontrak, as jy dit nou moet vergelijk met die ewigheid waar daar geen einde is nie. En nou moet die mens daar aan bele, want jy kan nie in die eeuwigheid inkom, en in die jammel wees, en by God wees, as jy nie ingeskryf het nie. En ek gaan nou nou soebykie daar oor praat, denk maar net soebykie daar oor dat ek net eers hier by my normale gang van om amal te verwelkom, voorbij kom, elkien van julle wat ingeskakel is. Jy luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsa hieruit van vanuit Airene, die stad van vrede, in Pretoria, Suid-Afrika. En die program hierdie tyd, zondag aand, stem van hoop, ons wil graag altyd maar een stem van hoop wees in plek waar daar geen hoop is nie, daar wil ons graag hoop genereer, want dit is eendlik al wat jy kan genereer, want jy kan nie geloof genereer nie, maar jy kan wel hoop genereer, omdat alles begin by geloof, en dit ontwikkel na hoop toe, en dit ontwikkel verder na liefde toe, die vruchte wat die mens dra. So mag jy, Vol hoop wees en verwachting ook in hierdie aand Want eindelijk gaan dit maar juist daar oor Dat die mens verwachting moet koester Want die mens verwachting is van die Heere Ons is van hom totaal en al afhankelijk Ons kan niks sonder hom doen nie Alles wat jy sonder hom doen beteken eindelijk nie iets nie Sommige jaag na wind en uiteindelijk leide tot niks So om ons afhanklikheid teenoor die Here te bly, gaan ons ook luister na 'n gebed hier. 'n Voorlesing van iemand wat vir ons voorgaan in die gebed. En kom ons ontspan. Kom ons wees rustig. kyk of jy nie 'n plek kan vind waar jy rustig kan sit of lê. Jy voet 'n bietjie optel en hare bietjie losmaak en net alles vergeet rondom jou alles nê, nee, alles wat jy vandag gedoen het. En miskien dinge wat jou ontstel het En wees rustig daar waar jy nou is Klomp name van wie ek nou weet Die kan ek daarom net noem Want as ek nou nie weet die, dan weet ek nie uh, Kom ons sê net dan welkom aan Laureen en Linda en Rosa en Marilou en Tania Dis die name wat ek het Maar daar is heel waarschijnlijk baie meer mense wat nou luister En dis my super radio mense luister en hulle skakel nou nie in by die radio om met iemand te pra daar met die omroeper of iets nie maar ons het so'n faciliteit allemaal weet ook nie altyd van die faciliteit doen. hoe dit werk nie, dus hoe kom ek maar gewoon ek sê as jy iemand nooi, vertel hulle van die webwerf, en op die webwerf kan hulle ook inskakel, want as jy wie keer daar rondkrap, vind jy spelerkie waarop jy kan klik en dit neem jy dan onmiddellik Na die radio toe, maar dan moet die mens nou weer by Facebook inskakel En dan moet jy soek na ons kletskamer, by net radio SA, die kletskamer En dan sal iemand jy inlaat En dan kan jy maar net hallo sê, dis, dis verskrikkelijk lekker om te weet wie luister En net om iemand sy naam te noem is al klaar vir my net wonderlik om te weet Ek kan jou naam noem en ek kan amper een prentjie by jou sitte, een gezegje, uh, alhoewel allemaal sy profiel het, nou nie een gezegje by nie, maar indien dit nou moont is, dan kan ek dit ook daarom net sê dat meer persoonlik kan wees. Maar kom ons bid net saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word,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 en die kracht en die heerlijkheid tot in ewigheid Amen. O Ons magelijks brood En vervier ons ons schulde Net zoals ons vervier die wat in ons zonde En nu lei ons nie en die verzoeken Maar los ons van die buse van die Ek herinner net weder aan die is by Net Radio SA En ek hoop my stem help jou ook om rustig te wees Ek hoop die stem is van soe art Want ek ma soe bykie sakkel met paus nasale drip uh, Sakkel my stem soms soe bykie, soe bykie krakerig Maar ons probeer my ons best En uh, ek geloof die Heere help ons ook om recht te hoor En mag dit dan vir jou aangenaamde tyd wees hier In die tenwoordigheid van stem van hoop Terwyl ons die woord van God oordenk Wil vanavond sommer net begin praat Soos die geest van die Heere my laai Oor die evangelie Die goeie nieuws wat daar Voor ons as mense is Want alles begin By die evangelie Die woord evangelie Griekse woord, eu angelion, beteken goeie nes. Nou, hoekom het ons goeie nes? Misschien moet jy net aandachtig bykie gauw luister. Hoekom is die evangelie goeie nes? Wel, voor die evangelie was al slechte nes. Reg in die begin van die skipping van die engele, daar het alreeds een sondeval plaasgevind onder Lucifer van die van destijds, moet hom toch nie meer Lucifer noem nie, want hy is dit nie meer nie, hy was daar in beheer van al die engele, en uit het derde van die engele oortuig om die staatsgreep op God uit te voer, omdat hy homself hoogmoedig was, en hy wou nie eindelijk iets anders as God self wees nie, hy wou homself verhef het, en daarom het hy begin met die missie, een geweldige missie, om engele so ver te kry om tegen God in opstand te kom wat een simpel idee kan dit nou uit een intelligente soort van wees om te denk dat jy nou iets kan beplan soos dit en daar is een almachtige God wat een skepper is van alles en dat jy maar net een skepsel is maar in elk geval, dit is wat hy gedoen het hy, omdat God alles weet is daar een hofzaak in die himmel gewees en hy skuldig bevind hy in die derde van die engele in dit wat hulle as straf ontvang het, is die hel. God het nooit die hel voor die tyd gemaakt nie. Daar tydens die hofzaak, en die bevel, daar die skuldig bevinding, is die hel gemaakt, volgens Godse woord, vir die duivel en sy engele. Maar die duiwel het een geweldige, sa teen God wat hy wil bewys en omdat God rechtverdig is, God is een rechtverdige God, ons moet altyd dit nooit vergeet nie God is nie rechtverdig enerzijds, anderzijds hy baie nederig God het vir ons kom weis so hoe uit lyk Dou, on, terug, daar my Mooses en op die berg sien hy, waar hy graag God sien en die Heere vir hom gesê het, maar uh, Mooses een mens kan my, geen mens kan my sê bly leven nie maar God het een nadenke daartoe het hy besluit om wel sigbaar te word en dit was in Christus, Jezus is die vlees vleesgeworde God die sigbare God en hy sal ontdou in een gesprek met sy disciples, wou sy disciples by hom weet, hoekom kan, kan hulle nie die Vader sê nie, toon ons nie die Vader, en Jezus vir hulle moet sê, maar as julle My gesiene het hier die Vader gesien. Weet julle dan nie ek is in die Vader nie, Vader is in my nie. Die nederige figuur wat in Bethlehem in 'n stal gebore is. Wat Jerusalem binne ry op 'n geleende donkie. Wat self moeite huis besit het nie. Al wat ons weet wat Jezus besit het, was net een boekkleed en een onderkleed. En miskien het hy sandale gehad, ek weet nou nie. Dis wat hy gehad het, en hoekom ek dink dat hy sandale aan gehad het, is omdat Johannes die doper gesê het, ek doop jylle wel met water, maar daar is iemand anders groter as ek. En ek is nie eens werd om sy sandale aan te draan, nie so, daaruit lyk af dat Jezus sandale gehad het. maar huis het hy nie gehad nie kan nie onthou, Jezus het gesê die jakals het gehad, maar die sien van die mense het nie eers een plek om sy kopje op neer te leen Jezus het by arme mense geblei hy het verkies om dit te doen omdat hy een nederige God is hy self sê ook vir ons as Raad wat hy vir ons gees, skaar jou by die nederig is. In Bethania waar hy dikwils omdou, Jezus kom van Galilea af, vissersdorpie, en so het hy stadig opbeweeg in sy bediening door Samaria Jerusalem toegegaan. Maar hy het nooit in Jerusalem self oornacht nie, hy daar in die omgewing in Bethania, het hy by Lazarus hulle geblij. Nou, die betaniën beteken, die woordkie in die Hebraaus, bet on nie, beteken, huis van die arme. So hy verkies het, om te oornag en te blij. Dis die nederige God. Tegen oor hierdie nederige God, is hierdie ander vergeer, namelijk die duivel, wat alles behalve nederig is. Jy sal sien wanneer Jesus omself ook aan Johannes openbaar, dan sê ek staan by die deur en ek klop. God het als gemaakt, maar hy staan by die deur en ek klop. En sê as iemand oopmaak, sal ek ingaan. Die duivel doen dit die mense, hy bars met die deur in die huis en met die koosijn om sy nek. En dit het hy gedoen, en in sy skuldig bevindig, hy het die geweldige klacht tegen God, sy saak wat hy wil bewys, dat God onrechtvaardig is, dit is sy klacht tegen God. Kan ons nou self net, vir jou na het ding oomblik, sy verweer is dat hy een skipsel is, en God is die skipper, en wie, nou, wie moet nou die skuld draag vir sy nederlag, vir die, dit wat hy daar nou gedoen het? Maar God het dit baie duidelijk gestel, God maak nie roboten nie, sy weesens het allemaal een vrye wil, net soos wat ek en jy een vrye wil het, ons kan kies, ons kan vanavond kies of ons voorkom luister na die uitstending van hierdie program, en of jy hierin wil bele, en of jy gloe aan die bruid van die Heer Jezus, en dat Jezus aan die einde van tyd gaan hy in die huwelijk tree met die bruid wat mense is, wat hier die verhewe status gaan hee, wat engele het nie is daar die om daar aan deel te heen hee. Maar bly een kese, en ons is in die tyd mense waar daar nie meer tyd oor is nie, Wanneer ek tyd het om met jou te praat Oor die tekens van die tyd En Godse oorloosie en sy kalenders Lies jy sien, dit is bitter Baie la, daar is eindelijk nie meer Baie tyd oor nie Ons is in die dood snukke Van tyd En die bruid Moet daar self gereed maak En dit staan daar in openbaring 19, ek kan jy lees Vanaf vers 7 Die bruid het daar gereed gemaakt Wees blij Want die bruilof van die lam het gekom En die bruid het haar gereed gemaakt Mensen soos enige bruid Haarself gereed maak met die hele klomp dinge wat gereel moet word So moet ek en jy ook bezig raak Om gereed te wees vir die groot en doorlichtige dag Wat nie te ver in die toekomst leen nie Mensen daar is tekens wat die heren van ons gegeet sy disciples het vir hom gevra, oor wangere gaan kom, die sê, daar gaan tekens wees, aan die son, en die maan, en die sterre, daar die teken, daar die teken, aan die son, en die maan, en die sterre, is al duidelik van die jaar 2000 af, daar is net een gedeelte van daar die teken, wat beweeg, en dit is die maan, wat soms een rooi kleur het, wat dan een rooi maan genoem word, en wat afbeweeg in die geboortekanaal van die vrou, en wat aan haar voete is volgens die teken wat ons in openbaring het, en die maan is al by haar voete, hoe ver dit onder haar voete moet wees, dit weet ek nie, en daarom kan ek nou nie vir jou enige voorspelling schen nie, mense wat saam met my kyk na hierdie teken, al van die jaar 2000 af, hulle maak allerhande soort van, en g-datums, ek val nie in daar die kategorie nie ons weet nie, ons kan afleidings maak wat baie akkiraat is, namelijk dat dit in september maand moet wees en dan sê ek nie nou, dit september 2017 nie die rede hoekom dit in september maand moet wees is omdat dit gepaard gaan met die fees van trompette dit gaan die laaste trompet wees en met haar die laaste trompet wat gaan blaas, dan gaan ons hier op die aarde verander word, ons mense wat in Jezus Christus gloom wat gereed is, en die mense wat alreeds gesterf het, sy siele en gees kom saam met Jezus en dat dit word verenig en so gaan ons dan saam met hom om te gemoed in die lucht. Dit kan enige oomblik van dit kan nou van terwijl ek hier bezig is om uit te saai. maar volgens my moet het in september maand wees. Dit is hoe ek dit sien, want die fees van trompeten is in september. Al die ander feeste, die 7 feeste, het in Jezus Christus precies op die dag en datum in vervulling gegaan, dat daar die feest gehou moes word. So is die tyd dat Jezus op donker Jerusalem binnen gereid, was die tiende van die maand nissan. Hy is geslag as, op, as die lammekie op die veertiende van die maand nissan. En die derde dag daarna te opgestaan as die as die eerste vrug, die first fruits. En toe is daar een volgende fees wat 50 dae daar daarna in vervulling gegaan het en dit was die die dag van Pinksterfees, Pentecost wat wat 50 beteken, 50 dae nadat Jesus opgestaan het. Mensen, aan die volgende fees wat met plaasvind en wat daarna nou plaasgevind het moet plaasvind is die feest van trompette en dit vind in september maand plaas het ek enig september wees en is ons gereed hoe ver is ons in ons proces, wat weet ons van gereed maak mense ek is bekommerd oor baie mense wat nie weet net soos daar in Jezus die tijd toe hy gebore is, kan jy onthou Jezus die Messias is voorspel dat hy in Bethlehem so gebore word, maar weet jy wat niemand behalwe net die wijse manne het geweet dat Jezus' ster in die licht verskyn het niemand anders nie Nou kom wat jy net so'n biekie laat denk. Hoe gaan jy weet van teken in die, in die son maan en sterre, as jy nie die sterre bestudeer nie? Hoe gaan jy dit weet? Gaan mys nie weet nie. maak toets om my vannig jou kennis oor die sterre. As ek vir jou vraag om nou buitenkant te gaan, as het donker is en as die bewolk nie, en ek vraag vir jou om net vir my te kyk na die oorion, en die drie sterre in die oorionse belt, waar gaan jy daar na Ga nie weten waarom dit te kyk. Nou Jezus het gesê, Toen sy disciples vir hom gevraad, wanneer hy terugkom, To praat hy van die tekens, En hy sê, wanneer jylle hierdie dinge sien gebeur, Moet jylle begin opkyk. So die dinge ons nie skielik oorval nie. En dis beteken, Een mens moet in jou gees wakker word. En die Heere wil vir ons help mense, my liewe woete, en sy sê die Heere wil nie hee, jy moet daar staan en jou stok vlou skrik en jou was bleek skrik en jou voel hoe dat jou jylle lichaam in mekaar stort van vrees. God wil nie dit hee nie, nie van sy kinders nie ja nee, hy wil nie, hy dit moet so'n dag vir jou wees nie. Hy wil hy dit moet vir jou dag van vreugde en blijdskap en opgewondenheid wees. Nou kom ek vir gelijk het net vannacht vir jou, dat jy dit net begryp. Ek is iemand wat klas gee, en wat examenvraagstelling moet opstel. En wat met toeseg hou van een studenten examens skryf. En dan sit ek soms daarvoor en dan kijk ek, hou ek hierdie studenten nou so dop. En jy sien hoe sommige van hulle dit geniet om te skryf. Want hulle het geleer, hulle is gereed vir die examen. Hulle skryf en dit is met, sommige, jy kan sommige sien hulle geniet dit. En dan sit daar van die mense, kijk hulle sta soot in die dak. En dit lyk so asof hulle, Wens het nou maar hier gesit nie Jy sien dit soms so op hulle oog En soms as ek nou so kyk na hulle En ek maak nou oogkontakt Dat nou met so n persoon ek Soms sien die persoon is halfskaam Verlee En weet jy, God wil nie dit heen nie Jy half verlee gevoel Schaam gevoel jy Weet jy, God is nie het geen beha daarin nie, die bybel sê dit ook, God het geen beha in die feite dat die mens verloor gaan nie, dit is nie vir God lekker nie, dit is onlekker, as daar die woord kan gebruik, daarom is daar mense geroep, verkondigers van die woord, om mense te help, dat hulle kan luister en hoor, en hy sê my skapel luister na my stem, so as dit wat ek nou vanavond vir jy sê, jou interesseer, as dit vir jou opgewonde maak, as dit vir jou voel, jogman ek wens, ek kan so my jylle aansit en luister, dan moet jy weet, jy is een baie, baie, baie bevoorigde mens, want as baie, bitter, baie mense, in hierdie wereld, meer as 7 biljoen mense hier op hierdie aarde, en die meeste, die grootste gros, die grootste getal die grootste presentatie van hulle, het geen idee wie Jezus Christus is nie, geen idee nie. En daar is geen ander naam, waar door mens gered kan word nie. Die goeie nies wat ek vir jou kan gee, is oor godsdienste, omdat alle mense is nie godsdienstig nie, dit klein getal, klein presentatie, maar onder die godsdienste, is huidiglik, is die christelike godsdienst, die grootste groep, van die godsdienste. Dit die goeie nies. Slechte nies is, dat Islam, die mense wat vir Mohammed het, en wat in Allah glo, is die vannigste groeiende godsdienst op die aarde. Nou dit sit die beklemming op my hart, want hoekom is hulle so, uiverig, om hulle godsdienst te verkondig terwijl die Christene wat sit met die ware godsdienst die enigste naam waar dier mens gered kan word ons is nie bezig om vannig te groei nie Net dit beteken man het dat die volgelinge van Jezus is nie bezig om ander volgelinge te maak nie en dis wat ek jou wil vra wil ek, kan ek jou nie oortuig om iemand te nooi om te luister nie. Ek verkondig nie altyd die hele evangelie en begin van alles nie. Ek gaan dit nou vir jou, vir jou doen, vir jou wees precies hoe dit nou veronderstel is om te werk, maar jy sal ook sien dat die persoon wat dit vir ons skryf, sê ons kan nie daarby stilstaan nie. Ons kan nie stil, staan by die begin van die evangelie nie. Kom ek lees dit vir jou, in Hebreus Daarom moet ons nie blij by die begin van die prediking aangaande Christus nie Maar na die volmaaktyd voortgaan, sonder om weer die fondamente le van bekeering Nou mense, dis waar alles begin Ek moet mense, en ek doen dit, en ek sal dit doen En is my wonderlik om dit te doen, om vir mense te sê, jy moet jou tot God bekeer. Alle mense moet hulle tot God bekeer, dit beteken, jy moet wegdraai uit die wereld uit, jy moet die wereld vergeet, jy moet vir die wereld uh, tot ziens sê, en jy moet achter Jezus anstap en jy moet in die koninkryk inbeweeg uit die wereld uit. Dit Dit moet ons verkondig, en dit het ek nou net gedoen, so as daar nou iemand is wat dalk luister, wat nog nooit tot bekeering gekom het nie, dan wil ek vir jou sê, my liewe vriend, ek kan ongelukkig nie vir jou boete sê nie, want een boete in ons kristelike taal beteken, jy het Jezus aangeneem, en as jy Jezus aangeneem het, is God, jou pa, God die vader sê in een heilige gees God die vader dan jou pa, jou vader, Jezus is jou oudste boete, en ons amal saam wat in Jezus glo is, boetes en sissies vir mekaar, en dit is, hoe omkom ons mekaar boete en sissie kan noem? So as jy Jezus aangenoem het, dan sê jy my boete, of my sissie. Maar as jy Jezus nie aangenoem het, dan kan ek vir jy sê, vriend, wil jy nie vir Jezus aannem nie? Wil jy bykie daar oordink nie? Wil jy nie dink aan die ewigheid wat wacht nie? En as daar iets is, wat ek vir jou kan doen, sê alsjeblief vir my, hoe ek jou kan help, wat er vraag wat jy het, kan ek vir jou beantwoord, so dat jy tot bekering kan kom. Dit nou hier waar alles begin, waar hier die skryver van die breers sê, sê, ons kan nie blij by die begin nie, ons kan nie voortgaan om elke keer die fondase te leen nie, van bekering, uit dode werke, en van die geloof in God, want as jy jou bekeer het, mense, dan kom jy tot geloof, dan is jy een gelovige mens, dan begin daar een geloofsboom binnen aan jou te groei, en daar is een inner man, een innerlijke mens wat tot stand kom, wat is een klein babiekie is, wat nou gevoed moet word met die onvervalste melk van die woord, dit wat ek nou aan jou verkondig is die onvervalste melk van die woord, en as jy iemand is wat wedergebore is dan wil jy nog meer hoor jy wil vir my sê ach asjeblief moet nie ophou nie moet toch net asjeblief nie ophou nie ek het so baie keer gehoor ek nou een dag gaan preek ergens by die gemeente en uh, ek het net so my net so gevatvat ek het nie ees oorbereid nie ek het so die bybel net oopgemaak en begin praat en na tyd besef ek moet, ek moet nou ophou en toe kom die mens en sê ach asjeblief man hoekom gaan jy nie maar net asjeblief net aan nie moet nie ophou nie Dus vat ek die voorzitter van die kerkraan, da, wat hy toen nou vir my kom sê, Toes sê ek vir my boete, ek ken mense al baie, baie jare. Ek hou liever op, terwyl mense nog vir my sê, jy moet nie opbouw nie. As wat ek aangaan en mense dink, ach ek wens nie man vir sy mond hou. Maar mense wat wederbaar is en wat honger is en wat Godse woord wil hoor Hulle kan nie genoeg kry nie so sponsa Dis jou gees Jou gees is so skerp en jou gees kan nie van brood alleen leef nie Want hy kan nie saam met jou eet nie Hy eet nie die woord van God Elke woord wat uit die mond van God voortgaan So nou sê die skryver ons kan nie daarby bly nie Ons kan nie hier bly by bekeering nie, ons kan nie bly by geloof dat iemand tot geloof van God moet kom En dan daarna van die leer van die doop, ons kan nie dan daarby bly nie, maar ons moet dit doen Ons moet vir daar die gelovige mens wat Jezus aangeneem het en wat nou vir God die Vader kan sê Abba, Vader, ons moet vir hom sê, jy moet gedoop word En dan kan ons ontneem na een skrifgedeelte in handelinge waar iemand gedoop is. En vir jou weis en daar so lees waar die man toe die evangelie gehoor het en hy sien water, Toe vraag hy vir Filippus, Filippus, ek sien die water, wat verinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus vir hom, as jy glo met jou jylle hart, dan kan ek jou doop. Toe sê maar ek glo, toe sê hy nou maar stop die water, toe stop hulle die water, Toe hulle al toe in die water en hy doop hom daar. Ja, so dis moet ons ook dit doen, maar ons kan ook nie daarby stilstaan, he. ons kan nie die hele tyd net oor die doop praat. He. En van die handoplegging, wanneer word die mens hande opgeleid, dis dit op tydens die dooping met die heilige gees, he. onthou, Johannes die doper mense gedoop het, toe sê vir hulle mense, ek doop julle wel met water. Jy pap nat en sop, nat is ek jou tlaag doop, die water drup van jou af, maar dit is nie die einde nie, daar is een ander doop, daar is iemand anders, ek is nie waardig om sy skoene aan te draan nie, hy doop jylle met die heilige gees en met vuur. So as iemand tlaag gedoop is in water, dan sê jy vir hom, dit nie die laaste doop nie. Dit is nie die enigste doop nie, daar is nog een doop, die doping met die heilige Gees. En as jy gedoop wil word met die heilige geest, moet jy my sê, dat ek vir jou die hande kan oplee. En as jy dit gedoen het, dan is daar een sigbare teken, namelijk dat iemand begin praat in vreemde tale. Dis die teken, dis die uiterlijke teken, dat iemand met die heilige gees gedoop is. En dan is daar mense wat dit sal kan uitle, wanneer dit in een gemeentelijke situasie plaas vind, soos wat het dikwils maar in die pingsterkerk gebeur, iemand sta op en uit die taal, en iemand sta net daarna op en le die taal uit, en sê wat het die persoon nou net gesê. Volgens die voorschrift is, soos Paulus dit, uiteens sit in Koeranteers en ook in Romeyne. So jy sê ons kan hier by stil staan nie. Ons kan hier stil staan stil staan die hele tyd by bekering en by die geloof van God en van die leer van die doop en van die handoplegging. Ons moet nog aangaan en ons moet ook praat van die opstanding van die dode. Ons moet vir mense sê mense dis nie die einde van alles hier wanneer jy sterf nie. Jy gaan opstaan uit die dood, en dan is daar een ewige bestemming, en net een van twee plekke, of jy in die hemel, of jy in die doodereik. Ons moet dit vir mense vertel, mense moet dit weet, hulle moet dit hoor, of hulle dit nou aanvaar of nie, daaran kan ek en jy niks doen nie. Ons kan net getuig, ons kan net praat, ons kan net die zaad saai, maar ons kan net die laat opkom nie. Dis God wat laat groei, Paulus skryf dit ons baie duidelik in Korinthus, hy sê, praat hy van homself, hy sê, Paulus saai en Apollus gooi nat, maar dis die Heere wat laat groei. Ons kan net die zaad saai, ons kan net met mense praat en in my boete, en sy so sê wat na my luister, en wat bekommerd is oor mense wat nie wil luister nie, Mense wat glad nie God wil anneem nie, wat nie Jezus wil aanneem nie, uh, wat glad nie gloe in iets soos bekeering nie, en wat nie wil kerk toe gaan nie, wat by die huis die hele tijd sit, en wat maar net sy eie ding doen. Jy kan niks daandoen nie, al wat jy kan doen, is getuig wanneer jy die geleentheid krij, want dan is jy bezig om saad te saai. Saad wat jy saai, kom jy altyd op nie, hoekom En jy moet maar nie die saaier sy gelijkenis gaan lees wat Jezus vertel het in Mattheus 13, dan sal jy sien Sommige saad val op klip harde grond, wat is dit? Om daarna wat die Heere gesê het, hy sê hy skryf nie meer sy wet op klip tafels nie, maar op die vleestafels van die hart, en daarom wil hy jou klip hard uithaal en het vervang met 'n vleesaard. Wat betekende? Dat jy nie meer so hardkoppig is nie, maar dat jy zagmoedig is en met zagmoedigheid die woord van God kan aanvaar dat het in jou hart kan gesaai word en dat het kan ontkiem en kan opkom in hierdie geloofs boompie in jou leven. Maar jy kan dit nie voorseer nie, mense. Niemand kan dit doen nie. Jy kan maar net saai. En in een van die psalm staan af, jy saai soms met tranen en een dag met die gejubel maai. So doen ons dit, ons saai, waar ons ons ook al mag bevind, en ek denk toe net aan hierdie groot voorrecht, mense, hierdie radiostasie waarna jy nou luister, word dwars oor die ganse wereld uitgesaai, hierdie internetradio radio, enige mens op enige plek op die aarde, kan daar nou luister, en ons weet, Volgens statistieke daar is 2 biljoen mense in besit van slimfone En dit is nou uitgesluit enige ander vorm Soos byvoorbeeld een tablet of een skoontrekenaar of een gewone rekenaar ons praat net doodgewoon van mense, statisties Dat daar 2 biljoen mense, en daar nou uit die aard van saak nou al meer as dit So daar minstens 2 biljoen mense wat ons kan bereik Maar hoe gaan ons hulle nou bereik as hulle nie weet nie? As hulle nie weet van www.netradiosa.co.za en van 10 die eilers wat hulle uitzaai uit Pretoria en waarna hulle kan luister en vir hom die tye geef, waarna hulle kan luister of vir hulle praat, vir hulle vertel van die webwerf en vir hulle sê, jy kan luister nadat die uh, boodskap uitgesaai is, kan jy in die archief dit gaan, gaan luister op jy eie tyd, waar jy ook al in die wereld mag wees. Mensen, dis sending, dis wat ek en jy en elke ander mens, wat een christen is, veronderstel is om te doen. Want die oomlik as jy een disciple van Jezus geword het, dan is daar een opdracht, gaan jyn, maak disciples van al die nazies en doop hulle en leer hulle, om alles te onderhou wat ek jylle geleer het. Want, ons kan nie hierby stilstaan nie, en sommige mense is nog nie as hier nie. En van die opstanding van die dode en die ewige oordeel, dat mense moet weet, daar is een oordeel, as jy opstaan, volgens Godse woord, gaan sommige mense opstaan en hulle gaan skutter en skyn so sterre verewig en altoos en ander gaan opstaan verewig afgryslik, sê Daniel in die twaalfde hoofdstuk. Verewig afgryslik, waar daar een geween en een gekners van die tanden gaan wees. Nou, hoe gaan ons dit nou kan keer? Mense dier net dood gewoon Jezus' opdrag uit te voer. Seker te maak, dat jy vir mense, vir wie jy omgee, hierdie informatie te gee, oor hierdie radiostasie En is al wat die persoon hoef te doen, hy moet net, inskakel, by www, en nou as die persoon nou nie rekenaar vaardig is nie, of om te cellfoon, jy moet onthou alle mense het nou nie die vaardigheid nie sommige van ons is BC gebore, before computers en is dit, vir ons is dit maar een strijd ek soek altyd na iets om op te skryf en ek wil een harde kopie hees ek boeken heet, wil ek, wil ek die boek opmaken en wil ek onderstreep en so meer mense wat met rekenaars groot geworden het werk met elektronische boeken hulle doen al die goed, alles is gestoor elektronisch nou ek moes alles aanleer ek is nie gebore met een cellfoon in my hand nie en teendeel, my heel eerste griffel waarmee ek geskryf het mense, daarin goed weet jy dat ek nie eerst dat het bestaan in griffel in een lei en daarna begin skryf het met potloode en met een pen en met een vulpen wat jy moet in die, nie een vulpen en dit is een pen wat jy moet druk uh, in die ink, jou tafel het so een inkpoikie gehad en elke dag is die ink vervang en jy het een stik papier gehad want jy mee, as jy geskryf het, moet jy die, die klatpapier gebruik, anders ter vloei die ink op jou bladseid. Mensen, ek is nie my daai goed groot geworden nie, maar, ek moest baie bitter vinnig, toe ek my meestersgraad gedoen het, toe ek dit nog op betikmachine gedoen, en toe ek die ding inhandig, toe sê hulle, ach nee, meneer, ja jy kan nie met sikker goed vandag werken, die ding moet op rekenaar gedoen word, met die woordverwerker, uh, daar kan nie mee goed getik word, nie, dit is net doodgewoon nie meer aanvaarbaar, en na jylle ding moes oorgedoen wees, later op rekenaar moes ek een rekenaar gaan hier en die jylle ding oordoen. Nou, ek klaar nou nie daar oor, nie, ek sê maar net vir jou, mens moet tret met die elektronika en vir iemand help, as iemand nie weet nie, geem maar net vir iemand die inlichting dit is nie so ingewikkeld nie, ons sê gewoon dit is nie rocket science om met a, a selfoon te werk nie, mens moet maar a bykie vaardigheid he maar dit leer jy aan en is dit nou alles wat jy moet doen, dan gaan jy nou nie dieper en dieper en dieper in al die funksies en wat op a selfoon beskukbaar is nie, ek ken ook nie al die verskillende funksies nie, ek gebruik ook maar net die goed wat ek nodig het maar om te luister na net radio SA is so makklik soos jy val uit die boom uit, jy los uit die tak <laughs> dit is recht dit is baie makklik maar nou moet die mens in die informatie net oordraaf iemand, as iemand nie weet van www.netradio.sa C, O, P, Z, A nie, dat gaan hy ons nooit, maar soos nooit by hier die radio ingeskakel kom heen. En wat te voorrecht om vir mense hier die inlichting te kan geër, want ek het nou net die hele evangelie verkondigd. Maar die Hebraer briefskryver sê, ons kan nie hierby stilstaan nie, hy sê daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaan en al die goeikies wat ek nou vir jou gelees het nie hy sê maar ons moet voortgaan na die volmaaktyd mense ons moet gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkoms van ons Heere Jezus ons moet dus weet daarvan dat jy wederbaar is, en dat binnen in jou sit jou geesmens en dis die invalshoek dit is die persoon wat God gebruik en God werk in ons, en dit is wonderlijke werk wat God binnen in ons doen want jy sien, as jy nou kyk na die gedeelte, in die sense wat ek nou net aangehaal het, dat ons gees en siel en lichaam onberispelijk bevind moet word by die wederkomst van die Heere Jezus, kom ek vraag nou net vir jou, wat na nou my sit en luister. Hoe voel jy as jy die versie hoor, van Thessaloniansen? Voel jy rustig daar oor? Voel jy gemakkelijk Kom, ek lees om het vir jou. Paulus sê, Mag hy die God van vrede, Julle volkome heilig maak, nie net heilig maak, he. Volkome heilig maak. Het jy al gehoor, iemand sê hy is gewas, en hy sê hy is silverskoon gewas. Dit is een verskil, Moes jy diezelfde nie. As jy skorrelgoed in, in die wasbak sit en jy was het Ek kan nou douten ons kinders was Moes al allemaal beur te maak Eén was en die ander moet weg, afdroog En die ander moet wegpak Het jy dit ook so gedoen in die huis, ek weet nie En as jy nou ou, ou is wat afdroog Dan kry jy soms daar een bord Wat die kan soms sien Die ding is rechtig halfgewas Hy is gewas maar is nie rechtig Hy is die silverskoon gewas nie dan gee hom gewoon ook een opdracht van jou ma terug en sê vir die persoon, jy gaan nie nou dry cleaning doen nie. <laughs> die persoon wat was moet, maar met die seepwater, die dings, al die vetterigheid en als af was het, die silver skoon is, so wanneer jy afdroog, dan is jy nie nou bezig met dry cleaning nie wat. Nou goed, Ek hoop dit nou mooi gesnap, geseker. Paulus bid, hy sê, en mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak, volkome heilig maak, en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bevind want bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Nou wat denk jy, as jy nou jyself moet oordeel? Denk jy, jy is dit wat Paulus hier bid, dat jy gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik is vir die wederkomst van die Heer Jezus. Nou kom, ek sê nou sommer vir jou, ek is nie onberispelik nie, die Heere moet aan my werk, my gebed is, die Heere moet asblief nie, die werk wat die in my begin het moet dit asseblief nie, laat vaar nie, as daar enige iets is, help my, want jy ontdouw, ons gaan met jou stikkie vir stikkie door hoe God werk in die mens, want jy moet jou self aanbied, jy moet jou self bring, want God doen niks tegen jou sin nie, daar is redes daarvoor, en dit moet ek ook nog aan jou verduidelik, kom daar redes is, want as mense vir die duivel aanbid, mense, En God laat dit nie sommer net doen nie, daar die mense moet dit sekere ritueel doorgaan waar hulle willens en wetens besluit, hulle wil die duivel aanbid as God. Nou net so, moet die mens willens en wetens na God toe gaan en vir hom sê, Herre, werk in my. Verander my asseblief. Help my dat ek gees en siel en lichaam onberuspelijk bevind sal word dan sal die Heere, die het nie eilersen mond vir jou, heel waarschijnlijk nog verduidelik vanuit Romeine 10, hoe werk God, dier die verkondiging van sy woord, dat het dier jou oor gaan, in jou brein ingaan, tot binnen in jou cellen, tot binnen in jou DNA, en dat jou DNA verander word, so dat jy al hoe meer verander word, van heerlijkheid tot heerlijkheid, so dat jy gees en seel en lichaam, enig onberuspelik bevind sal word want daar is oordeel Almal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn so alles wat jy in die lichaam gedoen het beoordeel kan word of dit goed of slecht was En ek hem ons vir hoe kan jy nou, as dit sleg is, onberispelik bevind word? Hoe kan Jezus vir jy sê, mooi, so goeie en getrouwe dienst ne? As jy die goed nie recht gedoen het nie. Die skrif sê dan duidelik, die Heere Jezus gaan tussen die gasten deerstap en vir mense sê, hoor jy, vriend, hoe het jy hier ingekom? dan in die rechte kleren aan en dan gaan hy om nie verskoon nie. Jezus gaan engele nader op en sê, vaat hy die, die man uit. Messe, daar is iets soos oordeel. Net soos wat daar een watervloed was, en daar een noog was wat die ark gebouw het, en dat acht mense gereed is van al die mense wat destijds op die aarde was. Daar was een sodom en gemorre wat ver, verwoes is, mense. En weet u hoe, hoeveel mense is gereed? Net drie. En Jezus het gesê, hy het het gesê nie, ek nie. Hy sê, sy kom's gaan wees, soos in die daan van Noog. En soos in die daan van Lot. Daar gaan nie maai mense gered word nie. En dan sê die skrif, as die rechtverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose verskyn? Luister nie, hy sê as die rechtverdige nouliks gered word, waar sal die goddeloze verskyn? Nou as dit so is, mense, en jy het nou mooi geluister na my, en jy besef, maar dis een verskrikkelike ding, wat vir mense gaan tref, kan ons moest nie koud staan, daar teen oor nie. En ek is oortuig daarvan, jy sta nie koud nie, en ek is oortuig daarvan, jy gaan mense nooi, jy gaan vertel van www.netradio.sa.co.za, en van die tye, en maandag tot sals, tot sondag, en nou ja, daarmee gaan ek jou nou groet, hier van my kant af, en gaan ek vir jou vraag, dat jy een wonderlijke nachtrus sal heer, die Heere vir jou sal sien, met een mooi wonderlijke nachtrus, en, dat jy as daar een is, wees al luister, om 7 uur, deefvee dan, as daar een morgen is, ons weet nie of daar een is nie, maar, Ek gee om vir jou, lief vir jou, rustige nacht vir jou, shalom. Voor die ark het hy gedans en juik Na die kruis van Jesus Hoe sal ons kan hande vouw en swijf Want daar was ons kruis Ja, redder, aan die hondreus vastgeslaan. Ja, daar was die hondreus. En daarom sal ek se. Sou my kon ton ma Laat my voet in dans wil losval reik want daar was 'n hoop kries Jou ja, redder aan 'n hoop dryf spaskend sla Ek vraag nie hoe jy voel nie As gevoelens hoeg genaamd ra te raak, Dan was daar nooit die pijn nie. ker stuur die bloed daar die hoek kruis krak. want daar was 'n hoek kry redder aan 'n hoek verwyf paster sla ja, daar was 'n hoek Oh!